Kirola maite dugun bilagun gara, eta gure ametza Euskal Herrri azke batean bizitzea da. Erronkandia gainditzea gustatzen zaigunez, urte hasier helburu nagusi gisa jarri genuen Euskal Herriko hiriburuak bizikletaz lotzea. Ametza, ibilbidea hasi eta buk, bukatu lorik egin gabeburuutu izatea zen. Hala ere zerbai falta zitzaigu. Izan ere, naiz eta kirola buruuan, Euskaragoan eta Euskal Herria bihotzean eraman, Erronka Aldarrikapen aldarrik ozen eta argi batez ostatzeko beharra ikusten genuen. Eta horretarako, kirolez parrutik, 0 beto kirola eginez eta euskal selekzio aldarrikatuz atuz euskal herri osoa zeharkatzea baino. 0 beto, erabakitzeko eskudiaren alde zazpi hiriburuetako testigantza jaso eta euskal herriko hiriburura ino eramatea baino. Kompromiso hartzen dugu, ekainaren zazpian iruñatik atera eta euskal herriari bizikleta zitzulea emateko. Baita independentziaren bidean, Kirola eginez, herria koloreak eta gure selekzioa defendatzeko ere. Ekainaren sortzian, erabakitzeko eskudiaren aldeko gizakatearekin bat eginez. Iruinara, eramango dugu Euskal Herriko zazpi hiriburuetan jasotako erabakitzeko eskudiaren aldeko konpromisoaren testigantza. Horretarako, dehi egiten diegu Euskal Herriko txerrinduzale naiz Kirolzale guztiei, ekainaren zazpian gurekin erabakitzeko eskudiaren aldeko kilometro batzuk egitera anima daitezen. Baita ekainaren sortzian, Durango eta Iruña lotuko dituen gizakatean parte hartzera ere. Gure esku baitago. Euskal Herriko selekzioa gure esku dago. Erabakitzeko eskuidea gure esku dago. Independentzia gure esku dago.